Osovani gledalci, assalamu alaikum, u još jednom izdanju emisije Stazama Plementosti. Da li smo povjerljivi? Da li je društvo u kojem se krećemo, radimo i obitavamo povjerljivo? Kako prepoznati povjerljivu osobu? Koje su to osobine koje ga krase? Šta nam Allah Uzvišeni i njegov poslanik poručuju na temu povjerljivosti, odnosno imaneta? Na ova, ali i druga pitanja, odgovore tražimo jednog u našoj današnjoj emisiji pod nazivom Emanet. Naš gost je profesor Abdusamed Nasov Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobro nam došli. Ar-ehmu salam, bolje vas našo. Evo, kada govorimo na temu Emaneta, ono što primarno vjernik upadne na um, je taj Emanet u pogledu vjere islama kojim nas je počastio, ali je Emanet općenito u međuljuskim odnosima svakodnevnim. Pa evo, koji je taj princip, odnosno koje je mjesto Emaneta generalno, zove da kažemo kada je u pitanju princip Kur'ana i Sunnet. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa da bismo govorili o emanetu malo obširnije. E, ja bih ovdje spomenu e, dakle onaj islamski princip da Allah dželle džalaluhu, da Allah dželle uh, odliko od čovjeka namjesništvo na zemlji. To je njegova zadaća, to je dakle Allah dželle šanuhu je čovjeka kako smo već prije govorili u nekim emisijama i nekim predavanjima odlikovati čovjeka mnogim im To je on je čovjek je kruna Allahovog stvaranja. Da bi izvršio tu svoju misiju, da bi izvršio svoju zadaću, da bi se potvrdio kao istinska lična i ličnost i da bi opravdao to čime, čime čime je zadužen, čovjek kao namjesnik na zemlji, što treba da radi? Treba da izgrađuje zemlju. Treba da da kultiviše, da izgrađuje i unaprežuje ambijent, ambijent životnom životnom kojem živi. Dakle onije on čovjek nije spušten na zemlju tek tako da bi živio ili da ne kažemo takoaj da, da, da, da ne kažemo životario, jel. jednostavno Allah dželle šanuhu u suri tu izgradnju Zašto je Allah dželle šanu spustio čovjeka i kakav njegova zadaća kao namjesnika? Pa kaže uzvišeni huwa ansha'akum minal ardi wast'amarakum fiha. On vas je od zemlje stvorio, od zemlje čovjeka stvara i daje vam da na njoj živite. Ovaj glagol istamare u ovom obliku ne znači samo živjeti na zemlji. Biološki život, nego jednoznačno znači upravo unapređivanje, kultivisanje, izgradnju jer čovjek je zato sposoban čovjek ima sve predispozicije i sposobnosti da izgradi jedan uh, harmoničan ambijent u kojem će živjet on, njegov komšiluk i celokupno i celokupno društvo. A ove izgradnje nema bez emaneta. Nema bez povjerenja, nema bez moralnih vrijednosti na čijem čelu je emanet. Dakle čovjek zaista mora da sokiti i, i da dakle, bez odgovornosti i ispunjavanja preuzetih obaveze. Zatim kad je riječ o občanju tojem anetu Allah dželle u suri al-Ahzab u suri na kaže onaj je poznati kuranski ajt, inna aradnall amanata ala semawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha mi smo emanet ponudili uh, zemlji nebesima nebesima zemlji planinama brdima jel pa su odbili da ga, da da preuzmu taj emanet pobojali se toga wa ashfaqna min hadalik Bojalo se tog emaneta. Vidjet ćemo što on znači. Ve hamelehel insan. insan. je preuzet taj emanet. On je na svoja pleća natvorio taj emanet. I on je odgovoran za to. Inne, zatim završava Kur'anski ajet. Zaista je čovjek nepravedan prema sebi i neznalica. Ne, ne, ne uh, Ibn Kesir, poznatim mu Fesir, komentator Kur'ana, u komentaru ovoga ajeta spominje predaju uh, koja se pripisuje Abdullah i Abbasu. Radi Allah, taranum, koji kaže da, da se ovdje podoji emanetom. Što znači taj kakav je emanet ponudio Allah i nebesima i zemlja? Pa su oni pobojali. Znači potpuna pokornost Allahovim naredbama. Što znači? Zašto? Je li to znači da se nebesa i zemlja kao stvorenje ne pokornja Allah? Ne. Nego ovdje hoće da se kaže da nebesa i zemlja i sva druga stvorenja, nemaju predispozicije da bi ponijeli taj emanet. Nisu zbog toga ni stvoreni na kraju kraju. Kaže, zatim kada Gulab Nabbas, Allah Đelešanuhu kada je ponudio taj emanet, onda se obra, prvo zemlji i nebesi i ostalim stvorenjima, nebesima, zemlji i tako dalje, onda je se obratio Ademu i pitao njega, Ademe, hoćeš li ti ponijeti taj emanet pošto su nebesla, zemlja i brda odbili i sve ono što Implicira i na što upućuje i što znači taj, taj, taj emanet. Pa je Adem Ali Salaam upitao gospodaru, a kakve su to posljedice? Šta to znači taj emanet? To znači, Adem Eda, ako budeš pokoran, ako izvršiš emanet kako treba, a vidjet ćemo šta, šta sve znači emanet, bit ćeš nagrađen ako ne izvršiš, ako izdaš taj bićeš bičeš bičeš Dakle, uh, u ovoj suri, u ovom ajetu se govori općenito o o veličini veličinije i veličini odgovornosti za taj emanet ako se ako se on izda. Takođe Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo vremena hadisima govori o emanetu. Uh, evo recimo u ovom prilikom uh, spomenimo temeljni hadis da tako kažem koji općenito govori o emanetu. Kaže Poslanik sallallahu alejhi Kolo kumara in, وكلكم مسؤول عن رعيتي. Svistevi pastiri, isvečete biti odgovorni za svoje stado, je. Ono za što. dakle, ono za što on je povjereno, pa kaže, čovjek je, čovjek je onaj e uh, pastir u svojoj kući biće odgovoran za supruga ili žena, je pastir u kući svog muža biće odgovorna za ono što je povjereno. Radnik je Uh, pastir u, u, u firmi u kojoj radi kod svoga direktora ili nije bitno, ili privatna ili državna firma i odgovoran za on. državnik, predsjednik, ministar ili bilo čovjek koji vrši bilo kakvu funkciju je pastir. Njemu je povjereno povjereni taj zadatak i bit će odgovoran, odgovoran za ono što mu je povjereno. Dakle, ovdje se govori općenito o emanetu. Od običnog sluge ili, ili radnika, pošto bismo mu sluga u u u Hadisu do presjednika, do presnika do presednika držve. Zatim uh, uh, Allah žešahu je u Kur'anu spomenuo dakle uh, na drugom mjestu eksplicitno takođe uh, emanet kada je kazao inna Allaha je morukum in to ila ehliha. Allah vam naređuje, da povjerene emanete da, ili da odgovorne službe, ako se kod nas to prevodi date onima koji su ih dostojni koji su koji su dostojni. Dakle e već smo zbog čega obljavljena ajte ali da se vratimo sad na na, na hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednom drugom hadisu kol, koliko je važan emanet. E Enes ibn Malik prenosi da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle nikada nam kaže nisim, nikada nam poslanik nije držao govor, nikada ni držao hutbu a da nije je spomenuo emanet i rekao, i rekao la imana liman la emanatalah nema imana nema vere ko nema emanata takođe urve ibn zubejr eh, odnosno hisam ibn urve prenosi od svoga babi da je čuo omera kada je govorio vrlo važna stvar nemoj da vas obmanje nečiji namazi, nečiji post pa te mudrosti omerove Nema da vas obmanjaj nečina mas znači post. Ko nema emaneta nema ni ne vjere. Ko nema emanet, da dakle, čovjek može biti izvršavati naredbe Allaha, može učiniti badet i klanjat i postit da. i davat zekat i tako dalje, al da to sve radi radi nekakvih drugih interesa, a to nije, nije iskreno prema Allahu dželle šanu. Gledaj ga kad, kad je u pitanju emanet. kako se ponaša kad je u pitanju emanet, koji je njemu povjeren striktno. Se tu, ogleda, pravo, ogledalo, tu se, se ogleda iman. To je to je u stvari ogledalo ogledalo imana. Uh, iz ovog iz ovog hadisa i ovog ajeta vidimo dakle da prosperiteti zajednici oajit uh, se također ta, o majice također spominje pravdnost. Ajda ha kada hakmtum baina nas tahkumu bil adl. Dakle povjerite odgovornim službenicima koji su dostojni i kada sudite ljudima sudite pravedno. Dakle iz hadisa iz ovih ajeta se zaključuje da nema prosperiteta za društvo za jednu zajednicu bez ove dvije osobine. Bez emaneta i bez pravde. Zar mi nismo za onaj uh, mi neo praktičan primjer zar mi ne živimo u tome a ona u, u, u takvoj situaciji gdje se ne poštuje emanet i gdje se ne živi gdje gdje, gdje se ne ispunjava pravda Nije maneta ni pravda danas nisu zastupljeni ni blizu naprotiv. Sve ono što je suprotno tome mi danas, mi danas živimo. Jer kad nestane maneta, kad nestane pravda, onda su negativne posljedice katastrofalne za društvo. I smutnja, i siromaštvo, i nepravda, i zulum i sve druge, sve druge stvari koje prate koje prate kršenje, kršenje maneta. Pravo zbog svega toga i, i, i ako imamo ono svoje teme o kojoj danas govarimo i da kažemo veća, evo sad budući da... da, da, da Sva naša druženja na ovu temu iz serijala stav zapremenosti koncipiramo na principima eh, Kur'ana i vjerodostavne prakse Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Eh, da savratimo se malo na na historija, odnosno na to, eh, evo u običnom životu znamo da da te odgovorne pozicije eh, se povjeravaju ljudima koji bi trebali, barbi tako da da bude eh, osobama koje imaju neke koji su zadovoljni nekom uslovom, prije svega da budu znači osobe od povjerenja, od od, od emaneta. A znamo da je poslanica najveća najveća odgovornost koja se može dodijeliti jednom čovjeku. Aladžanhu Kur'anu je tako često spomnje tu osobinu kod svojih poslanika i vjerovjesnika, vjerovjesnika ističe tu osobinu znači emaneta kojim ih je obskrbio nakon što imelo su prethim da da Pa ako možemo malo sad kroz princip poslanja al poslanika, ali mu salatu selam, da govorimo na temu emaneta, budući da su oni uzor. Pa, to pitanje u stvari suština onoga o čemu mi govorimo. Emanet, odnosno povjedljivost, je bilo svojstvo svih Allahu i poslanika. I to je bio osnov, temeljni uslov, temeljni uslov da bi oni mogli ponijeti risalu, odnosno poslanicu koju je Allah Đelešanuhu objavio. E, u Kur'anu na mnogim mjestima, spominjući e, poslanike kao što su Nuh, salam, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Shuaib, Allah Đelešanuhu spominje Kad su se oni na, svo, svojim narodima, pozivajući ih u istinu, pozivajući ih u Allahu vjeru, pozivajući ih u, u, u tevhid, govorili su jednu rečenicu. Svi su je ponavljali, maltene. tene, jer se u Kur'anu ona ponavlja. Na isti način su oni govorili. Svaki od njih je govorio svom narodu inni lekum rasulun emine. Ja sam vam zaista, o narod je ja sam vam zaista povjedljivi poslanik poveli poslanik odali, odali, odali. su taj, taj tu osobinu jer nema poslanstva bez emaneta pa nema, običe, nema običnog, običnog posla bez emaneta Up, upravo, upravo tako upravo tako jer kompletan život zato kažemo da je kompletan islam koji se koji koji u stvari zapravo uređenje života po po Allahov po, po Allahovom uputstvu po njemu njog, po njegovoj objavi kompletan život kompletan islam jeste emanet huda i selam Kao obraća svom narodu takođe kaže: "Wa ana lakum nasihun amin." Ja sam vam zaista povedilivi savjetnik. Ope, ja sam povedilivi savjetnik. Zatim Allah dželešano recimo u suri Mariam spominje Ismaila alejhiselam. Spomni plajadu Allahu Allahu poslanika između ostalog i govori on je bio poslanik, on je bio resul i tako dalje. A osobine koje spominju Ismaila, kaže Allah dželešano: "Innahu Kan Pa zatim dolazi On je ispunjavao obećanje i bio je poslanik. Dakle, ispunjavao je obećanje i bio je poslanik. Neki komentator je Kur'ana, govorit će dakle, o ovome ajetu, spominju predaju koja se veđe za Ismaila Issalamu. Kaže, jedan put se bio dogovorio Ismaila selam sa nekim čovjekom da se nađu na određenom mjestu da bi sklopili neki posao, Ismaila Ismail Islam je došao na vrijeme naravno. Početkom dana čekao je, čekao taj čovjek nije došao. Tek skoro kad je dan bio na izmaku, ovaj se čovjek pojavio. I bio je ubijeđen da neće naći Smaga, misloma to. Pa veli ja ću doći, po pa redu ja sam malo zakasnio ako ga ne nađem, ja ću se nekako opravdat. Zate kao ga je tu, pa se začini i kaže pa tista čekaš kada? Pa dokle si misliš, dokle ti misliš čekat, dokad ti ne dođeš? Dok ti ne dođeš. To su Allahovi poslanici. Dakle, to je svojstvo i poslanika. Dakle, kad se spominju svojstva njihova, moralna svojstva, jedna od njih je emanet i sidik također, istinoljubivost. Zatim, Suleiman alaihissalam. Suleiman alaihissalam kada je tražio od svojih vojski i od ljudi i od džina i tako dalje koji smo bili pokorni, ko će mu najprije donijeti prijestolj od kraljice Belkise iz, iz, iz Sanej? Od Sa'abi. Uh, ifrit koji je bio od džina rekao je ane atike bihi qabla en uh, taku min meqami. Ja ću tega donijeti prvim što ti sada mjesta svoga pomiriš. Zbog čega? Wa inni alaihi lakavijun emin. Jer ja sam zaista snažan i pouzdan. Spominje to svoji. Opet džin, pa, Ifrit. Da, da. Spominje to svojstvo jer ne može donijeti, ne možeš izvršiti nikav zadatak na zemlji, bilo da se radi o porodici ili o, ili o nekom pro profesionalnom zadatku, ako nisi emin, ako nisi, ako nisi povjedljiv. Čovjek od povjerenja što bi rekli. Je. Također, Musa alai selam, e, poznato je da je bio el, Muhammed salai selam bio el emin, pouzdani prije poslanstva. Takođe je Musa alai selam bio emin prije poslanstva. Primo što je postao poslanik, on je bio poznat po toj svojoj osobini. Sjetimo se onoga slučaja kada, je, kada, je, e, e, kada mu je prijetila smrt. Faraon zaprijetio smrću da će, da će ga ubiti. I onaj ga čovjek obavijestio u Egiptu o tome i on je pobjegao. I onako umoran došao je u mjesto Medijane. Vidio je, došao je od jednog izvora gdje su ljudi napajali stoku i vidio je dvije sestre, dvije djevojke koje su napajale stoku. Ostale su same. Međutim, on je došao onako umoran, bez, ikakvih, bez postavljanja bilo kakvih uslova, napojuo njihovu stoku i otišao se se u hladovinu. Dakle, emanet prema Allahu Đelešanu, emanet prema ljudima, stid, moral, povjerenje, čestitost, dolazi do izvora, do, ne traže ništa za sebe od njih, nego vidio da su one ugroženi, da, su, da im se nepravda čini, da i ljudi odbijaju jer one su o, o, ženske osobe i ne mogu da dođu na, na, na redna red izvor nakon toga jedna od njih kad se vratile kući naravno otac se se čudi zašto svaki put zakasne a ovaj put su došle došle ranije kući jer su one svaki put čekale da svi napoje pomonu pa one poje poje svoj istok kad su obavijestile oca koji koji mi napoje stoku, zovnilo zovnili su ga kući i onda je jedna od njih rekla qalet ihdahuma ya abati asta'jiruhu in khaira man asta'jartal qawiyul amin o oče u najmiga zaiste da unajmiš koga jakog i pouzdanog opet opet, i... opet dakle pouzdanost takođe Jusuf al koji je bio istinski povjerljiv jedan od dokaza jedan od dokaza i je to što on nije tio preuzeti odgovornost nakon osim što je bio povjerljiv istinski čuvo emanet kad je pitanja bila čednost i moral i ni nije, nije tio se odazvat na grih na koji je pozivala žena vladara u Egiptu. Kasnije kada izišao iz pušteni zatvora neće da preuzme odgovornost ministra financija samim tim što je poslani. Nije samo to, nego šta kaže: "Idjalni ala hazainil ardi postavime da ja hazne dunjalučki, da ja da ja a, a, državnu blagajnu vodim, zašto? Inni hafizun ali." Ja sam zaista čuvaran i znan. Povjerljiv sam Povjerli sam i imam znanje sposoban dvije, dvije osobine koje danas fale pa većini, većini ljudi. Ja, vi ste malo prespomenuli, kratko, ali to je nekako ono što uvijek nas u kontekstu Allahovih poslanika. Naravno, prvije pisove primjeri o kojima smo govorili. Ali naš poslanik Muhammed a.s.l. je bio poznat pod tim imenom El Emin i prije, posl prije poslanstva. Kao da je to bila osnovna osobina po kojoj je poslanik a.s.l. bio između ostalo bio prepoznat. Pa ako možemo malo o toj njegov, o njegovoj njegovoj njegov povjerljivosti progovarati. Naravno, a Allahov poslanje Allahov, poslanikom sallallahu alejhi ve je od početka, dakle prije poslanstva, a, bio poznat, bio je simbol, da tako kažemo, emaneta, simbol povjerljivosti, istinoj ljubljivosti i poštivanja ugovora. Potom je bio poznat narod njegov nevjernici, mušljici, idolopoklonici, njegovi rođaci, iz njegovog plemena i drugih plemena, svi su ga nazivali Sadjekul Emin. Oba dva svojstva su mu pripisivali. I ne bio takav. Istinoljubiv i povjedljiv. Istinoljubiv i povjedljiv. Zbog tog njegovog svojstva Mekelije su ga izabrale da odluči, kada je restavirana Keaba i kada je trebalo postavljati Hajarul Eswed na njegovom mjestu, vođe plemena su se posvađali do te mjere da, je, da, je, da umalo nije došlo do sukoba. Ko će postaviti hađeru lesva na njegovom mjestu? Nismo gleda se dogovori. I onda Muhammed s.a.s., tada još uvijek mladić, nije bio poslanik, dolazi na taj skup. Nije bio odmah tu prisutan, pa kad su ga ugledali, obradovali se, ovo je el emin, nekom presudi. Sad je kul emin, on dolazi, nekom presudi. Mi smo zadvomice njegovom presudom. Pa je poslanec onda rekao jel da stavi Hadžulesvet na na jedan çaršaf pa da za za uglove, uglove uzmu vođe vođe tih plemene. na taj način postaje da je to naj da je to najpravednije. bio. Tako mlad. Postaje on takvog jednog zvijatka. Pro, pronicljiv, pro, pronicljiv, pro, pronicljiv, iskren, istinoljubiv i i, i pra, pravedan i povjerljiv. Dakle, kao mladić se isticao potom, a zatim kasnije Mada, kad govorimo općenito o, o njegovoj davi, njegovoj poslanjičkoj misiji, vidjet ćemo da, da oholim ljudima, ljudima koji želji, želji vlasti, želji udovoljavanja svojim strastima, koji nismo ovdje pobjede, pobjede te niske strasti, nije bilo dovoljno to što je on, bila, kad je pozivao o islamu, da su kazali da je lažo. Iako, iako, ja iako njega taj osobi nekrasla. Tako je. Zatim, u najvažnijem trenutku, poslaničke emisije i, i, i dave općenito trenutak. Jedan od važnog trenutaka za muslimane, prve muslimane, načelu s poslanih s.a.v., trenutak hijđri, kad treba, ić, treba seliti iz Mekije u Medinu. Poslanih s.a.v. i tu pokazuje tu svoju osobinu, tu vrlinu. Nije e, zaboravio na to. On je ostavio u svojoj postelji Aliju radi Allah. Zašto? Između ostalo, osim, osim toga da zavara trag da. mušricima, nevjernicima, neprijateljima koji ga proganjaju i koji će da ga ubiju, o, a, ostavio ga je zbog toga da vrati povjerene stvari i emanetelj koji su bile kod Mohameda Sarasa. U natoči sam onome što on od svog naroda. Neprijateljstvo. Da, da, da. Zamislite, neprijatelji znaju da on neće izdati šta mu god, neće se svetiti na tome. Vi ste sad meni povjerili, vaše su stvari kod mene, Vi mene svakako napadate, ja ovo iznevjeriti. Ne, sve svoje vrijednosti koje je on čuvao, a oni ga tako silno napadaju i žele čak da ga ubiju, on čuva. Neće da iznevjeriti. je ideološka borba u pitanju. I Muhammed sallallahu apsolutno ne dozvoljava, jer to je Islam, on je zbog toga i došao, da taj emanet prenesa na istinski način. Zatim, jedan slučaj koji je... Koji je Rekli bismo čudni od fantaziji. Muhammed sallallahu viselem, u Mekki se znalo koje pleme obavlja određene poslove. Ili savremenom tehnologijom kazano koji resor pripada u gradu Mekki gradu državi kojem plemenu. Pa su jedni napajali hadži, drugi su čuvali ključeve Kaabe, treći su radile ovo ili ono. Uglavnom Muhammedu pleme njegova porodica, hačime, nisu imali ključeve kabe, nego ključeve kabe su držali porodica Benu Abdudar, na čijem ćelju je bio Osman ibn Talha. Muhammed s.a.v., vratit ćemo se na ovo, nego e, oslobađanje Mekke. Poslanica s.a.v. dolazi u Meku, traži od Osmana ključeve. Osman donosi ključeve. Sad, priča ima vezana za to. E, kad je počeo da pozivamo na samu islamu, Osman Bintalah, tada, on je kasno primio islam, traži od njega jednog dana ključeve da uđe u keavu pa da unutra, klanja, da unutra klanja namaz. Kaže Osman, ne bi ti ni pošto dao Muhammedu. Muhammed, Muhammed s.a. da mu kaže, Osmane, kako ćeš se ponašati onoga dana kada ti ključevi budu u mojoj ruci, mojoj desnici i ja budem odlučivo kome ću idati? kaže Osman, to će biti dan velikog poniženja za korejši. Poslani Sadan kaže, to će biti dan velikog ponosa za korejši. Nije mu dao ključeve. Prošlo je od mnogo vremena. Dolazi oslobađanje Mekije. Poslani Sad je srednje pred Kjavom. Osman sad musliman. Ključevi su kod njegove majke koja još nije muslimanka, još nije primila islam. I sada dolazi, Poslani Sadan kaže, Osman je donesi nam ključeve od Kjavi. Osman je otišao. Uzeo od svoje majke dolazi pred K'abu daje poslaniku svesel pored njega stoji Alija Hašimović dječak koji je primio, kao dječak primio islam deset godina poslanikovzet kaže Alija poslanice svesel osjećajući taj trenutak Allahov poslanice daj i nama hašimovićima daj ti ključeve nama da spojimo svako dobro na ovom dunjalu. Oni su napajali hađi, oni se brinili oko... Hvala fal... im još to, daj nam još samo ključeve kjabi. Poslani Svrl. je pogledo prama osmana, kada je Osmane priđi. Uzmi ove ključeve, ti tvoja porodica. Ha, lidetan, ta, lidetan. Za uvijek, za uvijek. Od vas ih neće uzeti osim veliki zulumčar osmis osmis ona ko je koja ne dakle, i dan danas i dan danas ključevi Kabe drži potomci tih lju, tih ljudi dakle i ljudi iz porodice ibn Abdul Dar dakle, to je poslan islam jer to nije bio šerijat to nije bio širijat. nije šerijat ni Allah je naredio znači ko, ko će ko će onaj uh, Kur'anom Kur'anskim ayatom ko će uh, imati ključevi Kabe S. to su oni među sam dogovorili poslanici sam selanje mogu to pokazati I bilo bi čak s, s, s našeg ljudskog aspekta, jel? S, ljudskog hradišta, je... logičnije da je dao, ali i ključeva. Dječak koji je prvi primio islam na kraju kraju, mi smo sad muslimanim. Ja hoću da dam prednosti na taj način onim prvim prvi, prvi muslimanima. Međutim, ne, poslani sa veselim tako, ne rezonuje. Ovo je emanet, potpuna imanet, potpuna pravidnost kod poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Evo čuli smo zaista nekoliko prelijepih primjera iz života Allahu poslanika Muhammed a.s. i o njegovom načinu vođenja brige o emanetu. A ono što kuranski tekstovi ukazuju je da ipak ima više vrsta tih emaneta. Spomenilo smo da je najveće emanet, emanet, odgovornost vjere islamu o kojoj smo govorili ovod. pa Možemo progovoriti općento o tim nekim drugim vrstama emaneta koje na Mala Džašanu spomenju posebno u objeve Kur'anu. Pa da, u Kur'anu općenito govoreći emanet u Kur'anu se spominje u više značenja. Rekli bismo u nekoliko značenja. Prvo je u suri Al-Anfal, na 72. ajetu Allah dželle šanuhu spominje emanet vezan za vjeru. Sa odnosom Allahu dželle prema njegovim narodima, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte." Ja je Allahu leden amla ta khunullaha I nemojte i nemojte ne i svjesno medicu na povjerenje ne izdajte. to je emanet koji se odnosi na vjeru odnos prema Allahu dželle prema njegovim naredbama. To je emanet, najveć, naj, od najvećih emaneta, o kojem smo već ogovorili. izvršavanje An -an. njegovih naredbi, ostavljanje zabrana, ostavljanje harama A, i zatim iskrenost u ibadeti koji je spomenu Omer radijallahu ta'ala na svijetu emanet koji se odnosi na vjeru. Ako čovjek ne iskreno vjeruje, ako ne iskreno spomna namaz, svojom onoga nema koristi. Onaj taj ima samo štetu. To su osobine on neiskernosti, osobine munafika, ne može biti osobine iskrenih vjernika. Dakle, zahvalnost na blagodatima. Na na, na isprava načini kako nas je Allah podučio zahvaljivati Allahu na, na na blagodatima. Zatim li, lijepo ponašanje, lep ahlak, izgradnja i čišćenje duše kroz islamski ahlak kojim ja sam naučio poslanih sallallahu alaihi sallam. Sve se to odnosi na taj, na taj emane. Zatim, emane u pogledu svih drugih dunjaloških blagodati uh, u kojima se, u kojima se uh, otkrivaju naši, uh, ili kriju naši odnosi sa, drugi, sa, sa, sa drugim ljudima. Uh, uh, na neki način, Kur'anski ajed uh, i ne budite varali, ne budite pomagači varalicama i sure An-Nisa govori go, go upuć uputči na to. Dakle on se odnosi, ova je mane se odnosi na, na odnos sa drugim ljudima u izvršavanju svih dužnosti, svih naših obaveza koje mi imamo, na što aludira dakle na naj, da i temelito i na najljepši način izvršavamo da se prema ljudima, mako oni bili, da li bili naši nadređeni ili podređeni, da se prema njima najljepši način odnosimo. Kaže poslanici sa se Allaha magdje bio poslije ružnog uradi dobro djelo to ružno djelo će biti izbrisano i prema ljudima se lijepo obhodi prema ljudima to je taj emanet emanet znači, znači maksimalno ulaganje truda da se ispuni i izvrši temeljito on ono što je čovjeku povjereno svako odgađanje svaka površnost nepotpunost znači u stvari kršenje emaneta onoliko u mjeri koliko si koliko si propustio propustio toga Emanitatekle temelj to isušanje posla u svojoj firmi. Dolazak na vrijeme na na posao, izvršavanje posla, posla uh, u tom vremenu koji radiš, kako maksimalno zalaganje na, na, na poslu. zatim uh, Čuvanje, inventara, mašina i svega onoga što je čovjek. Je, je, to... Nekako u međuljudskim odnosima, kada govorimo o imanitu i međuljudskim odnosima, to se postaje nekako najopipljivije da tu se prepozna odgovoran čovjek, čovjek od povjerenja. Ako možemo samo malo o tom imanitu koji se tiče našeg svakodnevnog, da kažem poslovnog odnosa budući, da se nekako najviše to tiče ljudi danas. E upravo to. Dakle, to je, to je, to je u stvari život. To je, I tu se mi potvrđujemo kao pravi vjernici jer naš ibadet naš namaz između nas i Allaha dželle šanu čovjek može cijelu noć provesti u namazu a da bude nepovjerljiv da bude nepovjerljiv jer ono što ja gledam kod vas kao čovjeka kao ličnosti kao vjernika na kraj kreva jeste vaš odnos prema meni vaš moral vaš ahlak vaša povjerljivost ako toga nema to je dokaz meni vaši, va, va, i potvrda vašeg vjerovanja odnosno slabog vjerovanja ili, ili na kraj kreva nevjerovanja odnosno na iskrenosti. E na dakle, čovjek radnik u firmi, on je tu, on tu potvrđuje svoje vjerovanje. Jer zašto je nam potrebna vjera? Mi što kompletan naš život kao vjernici izgrađujemo na temelju našeg odnosa prema gospodarstvu, prema Allahu Što je taj odnos iskreniji, što je bolji i ljepši i bolji odnos prema, prema, prema, ljub, prema, prema ljudima? I onda vjernik neće nečo tužno iskustvar, ne samo onda kad ga direktor gleda. On je svjestan da je po stranu <laughs> On zna da ga Allah je vidio u svakoj situaciji. Neće prisvojiti ono što nije njegovo. Neće e, e, kasnit na posao. Neće se našalatno ponašati prema tome. Jer on to ne čini zbog direktora. Zbog toga da je mu povećao plaću. Da, da, da. Nego zbog Allaha je to je emanet koji koji njemu povjeren. U predaji stoji da je... Kada čovjek je kupio drugog čovjeka zemlju, I e, obradio zemlju našo je čup zlata. Kupio zemlju završena je kupo-prodaja. Među te mu je otišao čovjek koji da od njemu čup zlata kao ovo je tvoje, a odko moje. Pa ja sam našao u tvojoj zemlji. A ovaj drugi također bio iskren, povjerljiv i prave i kaže: "Ne. Ja nisam za kupo to zlato. Ja nisam za njega znao, da je sam ja biti rekao. Ja sam tebi prodao zemlju i sve što je na njoj i u njoj. Ja ne znam šta je šta je šta je bilo u zemlji I nisam da se nagodeva kao ja neći zlato. Kako su to divno. <laughs> možete, možete misliti da na, danas imamo rijetkost. Ima i danas povjedljivih ljudi, rijetki su. Ko, ko, ko, ko, ko, ko dragu a zato su, zato su i vrijedni. E, morali su naći čovjeka koji će presuditi. Naš sučenog čovjeka je kada ti nam presudi. Dobro vidim kada, da ne možete se dogovorite nikako, nego hoću da vas upitam imate li vi djece? O, jedan kaže imam jak čerku, ovaj drugi imam sina. Pa su, pa, su, pa su i vjenčali i ona su to zlato poklonili njima, poklonili njima kao, vjenčani, kao kao vjenčanih dana. Dakle, manet takođe znači uh, isplatiti radnik u plaću, kako je rekao, sam se prije, što mu se znovu i osuši. A ne ne uh, odgađati. Imaš pare, ali ulažeš u nešto drugo, ti kao direktor firmi, i onda ti znaš da je taj radnik tebi, tebi na plaćima i odgovarat ćeš, ako mi je Allah za njega, odgovarat za to e takođe emanet su djeca kod roditelja. Ma da je to poseban priča i pose posebna tema o kojoj ćemo govoriti. Roditelji kod djece i takođe. Zatim emanet su djeca i studenti kod učitelja i profesora i obrnuto, profesori kod učenika i studenata. Taj emanet se danas uveliko krši. Njega nema i na, to, na taj loš odnos, nepoštivanje starijih, nepoštivanje učenika A takođe nedostatak istinske samilosti i lepog odgoja i edukaciji. Možda da nema nikako, ali veliki nedostatak toga danas u našem sistemu obrazovanja. Na to se svi želimo, al tako, i to je, to je to je poznata stvar. Evo samo samo ćemo vam primjer ovdje na on pomje primjer jedan davno smo ga čuli i slušali. Jedan profesor na fakultetu predaje studentima i dokon predaje kroz pro, kroz prozore uglada djete koje se igralo igralo igrao u pijesku stao je kaže kod prozora i mirno je stao studenti su onako u čudu gledali profesora šta radi nije se maknuo s mjesta i nije, se, nije, nije onaj taj stao mirno napustio dok djete nije otišlo djete je završilo svoju igru otišlo pa su ga ona upitali profesore zašto ste stajali mirno pred djetetom koje se igralo u pijesku kaže dragi moji studenti Ove dijete mo profesora. Ja tako mi Boga ne bih otišao ni nisam završio da vodim dok doko ne završi svoju igru. E sad možemo misliti koliko je on poštovao svog profesora, kad tako poštuje, kad tako poštuje dijete, dijete to, to, to to svog profesora. Nama sigurno toga faleo Evo što što se povrvom vratimo da na, na, na, na kažem na našu aktuelnošću. Mi se smo spominali da, da ima još neke vrsta emaneta, osim ovog emaneta, u vjeri i u međuoljskim uđusima, a o kojima nas je Aladžaršanuhu obavijestio u Koranu. Pa Možemo govori Jedan uh, od emaneta koji je danas posebno bitan, bitan je u svakom vremenu, uh, prave jeste pravednost u izboru najboljih, najsposobnijih i najmoralnijih ljudi na odgovarajuće pozicije, kako, smo, kako, se, kako je spomenuto u Ajitima. Bez nepotizma, bez korupciji, bez mita, dakle, da ga ne, ne, da ne zapošljavaš čovjeka, da ga ne postavljaš na određenu funkciju to što je rođak ili po, neka, ili, po nekoj, ili po nekoj drugoj liniji, zbog, njegi, zbog njegove lične koriste. Hoću da ga zaposlim, jer to toliko da i on ima plaću a ostavio si mnogo sposobnije a da ne govorimo o onaj postavlja čovjeka na funkciju koji koji nije dostojan nema više izdaje emaneta nema više izdaje nakon izdaje vjere od toga da, postaviš, da postavimo na, na, na neko od, od, od, odgovorno mjesto čovjeka koji nije sposoban i nije doostojan te funkcije. Nažalost, kod nas je to posto, postalo pravilo. I ne treba se, kaže, poslanicu svelem, ko postavi nekog čovjeka na neku funkciju, a postoji neko drugi s kim je Allah zadovoljniji, koji je sigurno pra, sposobniji i pravedni pravedniji poštanju od toga, a, on je izdao Allaha i poslanika i sve vjernike što odje što svoje kaže virnik koji izda virnik iz znači sve druge ljude znači u jednom društvu ne živi samo virnici mm -hmm. a ako hoči za virnike kako neš na druge a ako hoči za Allaha kako neš izda izdat onda poslanika i i sve druge ljude Ebuzer koliko je to bitno i važno Ebuzer radi jedan, jedan od najpoznatija asava poslanika sa se na koji bi poznat po svojoj skromnosti po pobožnosti po ibadetu i tako dalje dolazi poslanica kaže Allahu poslanice postavi me negdje a neku funkciju na kom mjestu ne zbog funkcije nego da da on da neki svoj doprinos. Da, ne. Za islamsku zajednicu, za islamsku državu. Mame ga po je potapšao poreme je e buzarre. Ja tebe vidim slabim. Nisi ti nisi ti zato ga. A ovo je emanet. To je dakle Breme, emanet, težak je to teret koji će na sudnjem danu biti poniženje, poniženje i kajanje svakom čovjeku osim onome koga uzme spravo, koji je bio sposoban i koji je pošten, koji iznese taj teret i emanet do, do, do kraja kako, kako treba. Dakle, I dužnost je čuvati taj emanet, to je vrlo važno napomenuti, bez obzira o kome se radi. Bio čovjek virnik, bio nevirnik. Bio pošten čovjek, bio, bio pokvarenjak. Uh, Mejmun Bilmihran kaže, Troje je dužnost ispuniti prema dobročinitelji, prema pokvarenjaku. Emanet koji si provozen za nas je bez urakoj on, ugovor ispoštovati. Neki on pokvaren, ne nemoj ti kršiti ugovor i održavanje rodbinske vezi. Dakle, to je ono što, se, što je čovjek dužan ispuniti prema, pre, prema svima. Zatim, emanet u Kur'anu, što se tiče značenja emanete, emanet koji znači i čestitost poštenje, moralnost. E, naveli smo primjer Jusufa. Dakle, čuvanje tajne, čuvanje e, svetosti braka, udaljenost od bluda, e, kaže poslanik svetosti braka, ne samo nečinjenje ne e, ne bluda, nego čuvanje svetosti braka na koji način. Kaže poslanik svetosti braka, na sudnjem danu će biti jedan od najvećih emanijete za koji će joj odgovarati e, čovjek, koji je imao odnos sa svojom ženom pa onda to javno pričao, pričao pred svojim društvom. Zakonita supruga je svaki dio našeg tijela, svaki dio je emanet. Za njega ćemo odgovarati i trebamo gledati kako ćemo se ponašati i kako ćemo ga upotrijebiti i na koji način, na koji način ćemo očuvati, očuvati taj emanet. Zatim, emanet u značenju poštivanja ugovora. U jednoj predaji stoji Vrlo zanimljiv primjer koji je naveo poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabima i spričao što znači u stvari poštivanje ugovora. U Kur'anu se mnogo spominju ugovori e, i čuvanje tih ugovora. Musliman je dužan da čuva i da poštio ugovor. Ne smije ga nikada prvi prekinuti bez obzira s kim je sklopio taj ugovor. U predaji se spominje da je neki čovjek iz Beno Israela e, došao kod drugog čovjeka koji je stanoval u gradu. More, more je odvajalo. Jel? Pa je došao oko njega da posudi, znao je za njega da je bogat čovjek, da posudi hiljadu zlatnika. Ovo ovaj mu kaže ko je svjedok. Ko si svjedoci? Kaže Allah je dovoljan svjedok. Između nas, slažem se. I on je bio vjernik, slažem se, dao mi hiljadu zlatnika. I čovjek je upotrijebio to za ono što mu je trebalo. Kad je istekao rok, došao je na obalu, međutim nije mogo taj dan nikako da nađe, nije naišao nikakav, nikakav, brodni tičama za se prebaci na drugu, na drugu stranu. Bilo mu je tiješko, bilo mu je žao i šta je uradio? Našao je drvo. Našao je drvo koje, koje je bilo već unutra istruhlo pa ga, je, pa ga je odvojio i onda je stavio unutra zlatnike i pismo, ponovo je spojio, zavezao i pustio, pustio, ba, bacio u vodu, u more. Kaj gospodaru ti znaš da ja nisam mogao, drugači ispuniti svoje emanet danas sam trebao da vratim svoj dug pa ga ti čuvaj i učini da dođe do, do, do, do, do. oslonio sam na Allaha džellešanu na vrijeme vratio ovaj čovjek je čekao na drugoj obali je dogovorili se taj dan obodvojili su se vjernici obodvojili su su povedilivi čekao nema ga nije posumnja u njega al i tabela nije došao nešto ga ispriječilo hoće da se vrati i tamo gleda drvo veli hajde ponesem barem da imam za ogrijev za Uzeo je to drvo kao je došao kući, rasekao u našo je zlatnike, zlatnike i pismo ovog čovjeka koji kai ja nisam mogao naći nikakvo prevozno sredstvo, pa ti na ovaj način šaljem. Je to Allah dželešano je dao da da, da taj metak uh, koji oj ovaj posudio dođi ponovo u ruke ruke svog vlasnika. Dakmi to je to su te vrste emaneta koji spominje Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi i ta značenja mada su ona uh, mnogo brojna Kompletan život, kompletan život je u stvari Emanet. Da. I o njemu se na najvišći način trebamo brinuti. Evo za kraj, da samo još pomenimo, kakve su posljedice nepridržavanja Emaneta, znači njegove pronevjere i u pozitivnom, odnosno kakve su s druge strane posljedice ukoliko kao pojedinci, odnosno kao društvo budemo izdržavali, odnosno izdržavali se Emaneta? Pa nasoprot Emaneta, dakle, u, u, u islamskim izvorima, u Kur'anu, a u Sunnetu poslanika s.a.v. posebno spominjuju se mnogo mnogorovni hadisi koji govori o tome da je znak munafik luka, da je licamirstvo izdavanjem emaneta. Pa kaže poslanik s.a.v. između ostalo u jednom od tih hadisa, tri su znaka munafika. Kada govori, laži, kada obećana, ispuni obećanje i kada mu se nešto poviri on to iznevjeri. Dakle, to su znakovi munafik luka, a u stvari to je znak da je u društvu nešto truhlo. Izdavanje emaneta je uzrok pojave nerida na zemlji, pojave, pojave smutni I ne samo to, to je jedan od predznaka sudnjega dana. Došao je čovjek poslaniku s.a.v. i pitao ga, Allahu poslanit će kad će sudnji dana? Kaže poslanik s.a.v. kada se iznevjeri emanet, očekuj sudnji dan. Allahu poslanit a kad će se iznevjeriti emanet? Nešto opipljivo, konkretno. Činilo mu se ovo opširno, općanito. Kaže, posljednja sallam, kada se odgovorne funkcije budu davale onima, kako smo kazali, koji nisu dostojni, očekuj, očekuj sudnji dan. Imam Ahmed bilježi i predaju također od Abdullah Mas'uda koji kaže, pogibja na Allahom putu. Šehad je na Allahom putu. Žrtva za istinu, za pravdu, za Allahom vjeru. To je jedan velik stepen. Allah bira šehide ljudi koji su čisti, koji su potpuno iskrani, pravedni i tako dalje, briše sve grijehe osim Emanet. Briše sve grije osim Emanet. I da je Emanet uh, zaista svojstvo samo iskranih vijernika. Uh, a takvi je vazda bilo malo, Nažal, nažalost, svjedočiji hadis poslanika Salaiselem u kojem kaže i koji treba da, ovaj hadis treba da zabirne svakog od nas, svakog vijernika i vijernicu. Prvo što će nestati care poslan. Prvo što će nestati od vjere jeste imaret. A posljednje što će ostati je namaz. Namaz kao posljednja veza, posljednja, ako toga ne bude nema vjere. Posljednja nit sa koja, koja, koja nas povezuje s našim gospodarom i usposljava taj odnosi ne, koji, se, koji se ne prekida, koji je znak imana, znak vjerovanja. Međutim prvo što će nestati to je ono što je zabrinjavajući. Ljudi su vjernici, ljudi izvršavaju sve obaveze svoje. Međutim, a nema, nema maneta što znači da nisu shvatili suštinu vjere i da nisu dovoljni iskajni prema Allahu Đelešanu. Zatim imam Bukhari, imam muslim, tirmizi i drugi navode hadis od Huzeyfe ibn Jemana koji kaže Poslanih sallam, nam je prenio dvije stvari. Jedna od njih se desila, ja sam je zapamtio je Huzeyfe, a drugu očekujemo, sigurno će se desiti ona. Prvo je, kaže, rekao nam je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah je najprije spustio ljudska srca emanet. Pa je onda objavio Kur'an. Srca ashaba su bila ispunjena emanetom da bi mogla prihvatiti Kur'an. Jer Kur'an je emanet također. Čista srca, iskrena srca prema, prema Allahu alaihi wa sallam, prihvatao Pa su ljudi učili Kur'an i proučavali sunat poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A onda je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Zatim, je, zatim će doći vrijeme kada će se podići emanet. Čovjek će zaspati i Allah je će izbrisati emanet. Iščupati emanet iz njegovog srca i neće ostati od emaneta osim koliko je trag od žeravice koja, koja čovjeka sprži na, na, na, na, na djelu tijela, na, na, na nozi. Toliki trag. I ljudi će govoriti. Dakle, nestaće emaneta. Ljudi će trgovati, neće niko držati do emaneta. Bavit će se raznoraznim poslima, svojim životnim, ali neće biti Emaneta. Kad se pojavi negdje čovjek koji je povjerljiv, koji drži do Emaneta, svi će pričati u tom i tom mjestu ima čovjek. Da teme koji... neće da, temi, Emaneta. Ali što je, što je zanimljivo, posledno sam završava ovaj hadijska, je taj ili ti ljudi, pojedinci, koji će zaista biti iznimke u tom društvu koji, za koji se kaže da ima Emaneta, neće u svom strucu imati imana koliko je trun. Ali će, ali, će, ali će biti povjerljiv zbog toga što se zna da su da držaju do emaneta, barem barem malo. Znači, kad nestane emaneta, to je, to je preznak sudnje dana. A to kaže poslanje sa Selem. Koliko je važno čuvati emanet, koliko je važno povjerljivosti, koliko je to dio imana, koliko zaista nema imana bez, bez, bez emaneta, bez povjerljivosti, ispuni emanet prema onome koji ispunja emanet prema tebi. Ali ne izdaj onoga ako tebe izdaj. Ne izdaje onoga ako tebe izdaj. Ne uzvraćaj na taj način. Ako on ispunima, ispuniću ja. Ako on ne čini, ni ja ne Ti ispe ti, ti, moraš biti, moraš biti drugačiji. Zatim u drugom hadisu kaže Poslanik sallallahu alejhi i sami da dakle, kad završilo ovo, ako kod tebe vjernič, čovjeke, postoji četiri stvari ili četiri svoj, četiri osobine, onda se ne brini za ono što te je prošlo do njavuk. Nakonu kao pouka. Važna poka za nas koliko je bitno čuvat emanet. Te četiri stvari četiri smjesu. Emanet, prvo. Ako imaš emanet kod sebe, ako si povjerljiv, ne brini se čovječe. Nemoj da brineš ni za svoj dunjalnih, ni za svoje hirad. Istina, ljubivost, iskren govor. Lijep ahlak i halal zarada. Četiri stvari koje zaista danas u većini slučajeva fali. E zato, zato je život turban, zato je život težak, težak ko ljudi. I mi molimo Allah da u naše živote, u naše porodice, u naškom šilu, u naše kompletno društvo prati, emanet, vrati povjerenje i pravednost i sve osobine morala koje će dovesti do harmonije i dovesti do ljepšeg života u društvu. Amin. Profesor, moram priznati da sa ovim zadnjim djelostajom malo više prepale nego što sam inače očekivao na ovo poslije pitanje, ali šta je tuje? Znači, to su neke posljedice koje možemo očekivati ukoliko se iznevjerjeva Emanet. E, vama hvala na, na našem druženju. Mi se opet vidimo u nadme emisiju. Poštovani gledalci, evo vidjeli smo zaista prelipe primjere iz života Allahovih poslanika s posebnim osvrtom. Na primjer iz našeg miljenika Muhameda, kako je on, odnosno kako su prve generacije ispunjavale i država do emaneta. Nažalost, živimo u vremenu kada se emanet dosta izgubio ili ga u mnogim situacijama, nažalost, nikako nema. Mi molimo Allaha Đašanu, kao što je profesor rekao, da se imanet ponovno vrati među, naše, među, među nas kao pojedinci i kao društvo, nakon čega ćemo zasigurno biti bolji i kao pojedinci i kao kolektivi. Ubijeđe sam da smo se ukoristili zajednički, baram ja i ja ove prelijepe primere i savjete koje smo danas čuli od naše goste. Do udruženja druženja, esalamu es alaikum wa rahmetullahi wa beregatuh. Mm